Într-un interviu pentru Russia Today, așa cum vă spuneam, Igor Dodon îndeamnă Rusia să oprească politica de românizare, fiți foarte atent. Și a oferit, ca pildă, mai multe, acele burse pe care le dă statul român tinerilor moldoveni, studenți sau elevi. De asemenea, domnul Dodon spune că Republica Moldova trebuie să-și ceară scuze de la Transnistea pentru războiul din 92. Face referire la România și spune că România a devenit foarte agresivă. Și că România țintește educarea copiilor și societatea civilă. Mie nu mi se pare că e chiar așa. Ba mai mult, domnul tot Igor Dodon spunea că nu le răspunde suficient de puternic Moldova românilor, adică nouă. Că ei ne răspund doar cu cuvinte frumoase. Și că așa nu vor reuși niciodată. Și că deocamdată ne ținem puternici, dar nu suntem. Asta spunea Igor Todon. Foarte interesant ce se întâmplă, pentru că este una dintre temele pe care le vom discuta în această seară. Am revenit în direct, am aici istoria 1956, Revoluția Maghiară, deja vrut ca trupe române să ocupe Budapesta și câteva articole foarte interesante din 22. Veți vedea de ce este important. 22 vine cu un serial, se va publica în numărul de săptămână aceasta al patrulea al patrulea număr, despre ce este vorba, mâine seară veți cunoaște un invitat special la Realitatea TV care vă va desluși, vă va dezvălui, alături de istoricul Adrian Niculescu, ce s-a întâmplat la celebru meeting din 21 decembrie. Cine a deturnat meetingul din 21 decembrie? Foarte interesant, documente exclusive și informații în exclusivitate Într-o emisiune care mâine seară va sparge topurile, nu doar de audiență, ci și de interes, de la ora 23. Până atunci, sigur, vom vorbi din nou despre politica internă și bătăliile ridicole de pe malurile Dâmboviței, în care nu știm cine va guverna, cum va guverna, ce va guverna, dacă va guverna și cine mai e în opoziție, cine e la putere. Eu, sincer... Mie din ce în ce mai silă, ca să nu spun scârbă, dar sunt nevoit ca jurnalist să urmărești și să vă informez. Domnul Iulian Chif alături de mine, bună seara, bună bine seara. ați venit. Domnul Adrian Niculescu, bună bine. seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație și un salut pentru telespectatorii noștri. Bun, domnul Ionus Cojocaru, bună seara și bună seara, recomand. Seara. Unde bine. găsesc bine. cartea asta? Peste tot, se găsește. Peste tot, perfect. Este o lectură importantă ca absorbele. să înțeleagă ce este cu Turcia. Bine. Domnul Cristian Diaconescu, bună seara, domnule bună seara. ministru, bine ați venit! Și domnul Alexandru Gurmaz, bună seara, domnule general, seara. bine ați venit! Bună seara. Domnule Chifu, prima temă, Moldova, frații noștri de peste Prut, ați văzut probabil, ați analizat interviul dat de Igor Dodon, cum, ce înseamnă acest interviu pentru România? Sunt trei elemente care s-au suprapus. Este interviul lui Igor Dodon, dar avem astăzi alegeri în Partidul Socialist al domnului Dodon, alegerea doamnei Zenaida Greceanăi ca și președinte, să reamintim, Zenaida Greceană este fostul prim-ministru al Republicii Moldova, omul de contact al lui Igor Dodon cu Vladimir Putin, persoana cea mai apropiată din Republica Moldova de Vladimir Putin. A fost adusă din stradă, nu era nici membru de partid și făcută peste noapte președinte al Partidului Socialistilor, Partidul Pro-Rus de la Chișinău. Și al treilea element este adoptarea astăzi de către Congresul Socialiștilor Ruși, a unei declarații care este mult, mult mai scandaloasă decât ce am văzut în interviul pentru Russia Today. Acum revenind la acest interviu de care m-ați întrebat, evident că este foarte important în primul rând pentru că domnul Dodon este deja președinte validat de Curtea Constituțională pe 23 decembrie, deci vineri va avea loc și de punea jurământului și va prelua mandatul de președinte al Republicii Moldova. Domnul Dodon are, în afară de cele evocate de dumneavoastră, are o poziționare extrem de clară care vine să risipească, știu eu, eventualele speranțe ale unora de la București, care au încercat să deschidă, știu eu, ce punți și să încerce fel de fel de combinații. Domnul Dodon deja plasează lucrurile între noi și ei. Noi fiind Rusia și Igor Dodon, respectiv Republica Moldova lui Dodon, și ei fiind românii, adică noi. E o plasare într-o formulă antagonistă. Domnul Dodon s-a pregătit pentru o... aș spune o bătălie de uzură mai degrabă la nivel declarativ, pentru că știm că spațiul său de acțiune în Republica Moldova a fost redus și mai mult decât cel pe care l-a avut predecesorul său, domnul Nicolae Timofti. Deci domnul Dodon vine, preia puterea și principalul său atu este faptul că poate să vorbească. Are două teme majore și un dușman, România. Temele majore, românizarea și unionismul. Unionism care trebuie scos în afara legii. România și cetățeni români care trebuie scoși din poziții, din funcții publice, după cum o afirmă domnia sa. Și în afara faptului că vrea să-și scoată în afara legii proprii cetățeni, este extrem de dificil de înțeles, cum domnul Dodon nici măcar nu a consultat legislația în vigoare, domnul Voronin a încercat o formulă de această factură și a pierdut la curtea la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, o asemenea speță. Deci, avem o plasare antagonică a unui domn Igor Dodon care va prelua acest mandat. Ne așteaptă o perioadă extrem de complicată în plan imagologic. Federația Rusă va folosi cele două marote ale domnului Dodon, odată poziționarea discutabilă în raport cu România, ca să nu spun de-a dreptul contondentă, în al doilea rând, o poziție cu care și aruncă în aer uh, propriul stat, Republica Moldova, acea poziționare în raport cu uh, regiunea separatistă Nistreana. Avem aici de a face cu o situație inedită, practic, un președinte șef de stat, care înainte de a-și prelua mandatul, de a avea în mână, practic, acces la informația clasificată, de a se consulta cu guvernul, să nu uităm, Republica Moldova este o republică parlamentară în care președintele este doar reprezentant al statului. Și atât. Ei bine, înainte de toate acestea, domnul Dodon aruncă în aer toată strategia de reintegrare, toată strategia în raport cu uh, regiunea separatistă pe care au făcut-o generații repetate guverne succesive, inclusiv un guvern în care onorabil Dodon a făcut parte ca ministru al economiei și vorbesc despre, Dodon, despre un guvern sub președintele Vladimir Voronin. Avem incoerențe, avem incompatibilități, cred că cea mai mare problemă va fi relația dintre președintele, viitorul președinte Igor Dodon, odată ce își preia mandatul, cu uh, guvernul și cu majoritatea parlamentară, unde și acolo apar fel de fel de Probleme și aici va trebui să ne uităm cu atenție și să manifestăm, știu eu, reținere, flexibilitate, dar în egală măsură, fermitate în raport cu propriile noastre poziții, pentru că va trebui să le apărăm în perioada următoare. Domnule Cristian Diaconescu, ce să înțelegem dinspre Moldova? În primul rând așa după cum arată situația acum, cel puțin din perspectivă retorică, vom vedea și din perspectiva relațiilor bilaterale sau a raportului între Republica Moldova Est, Republica Moldova Vest, domnul Dodon reia aproape în detaliu ceea ce făcea Voronin prin anii 2007-2009. Deci în, și în acele momente, domnul președinte Voronin, și va face sigur și Dodon acest lucru, aveau un soi de politică de victimizare și la Est și la Vest. Deci, din punctul de vedere al Vestului, cu care nu doresc și nu vor dori nici acum să rupă relațiile total, problema în planul relații bilaterale, impedimentul în planul relații bilaterale corespunzătoare între Republica Moldova și Vestul, era România. Din vari motive, de regulă motive subliniate tendențios. În legătură cu Estul, de asemenea, se considera că împiedicarea, într-o formă sau alta, a Moscovei de a avea o influență economică și mai ales de a genera proiecte economice în Republica Moldova, de asemenea se uh, datora politicii Bucureștiului. Diferența însă de anii 2008-2009 este că în acea perioadă Moscova nu era interesată să folosească astfel de pioni avansați. Astăzi, situația este schimbată, în opinia mea. Și cred că, dincolo de jocul simbolic a unor adresări de regulă provocatorii în, în zona culturală, lingvistică, istorică, discuția cu Chișinăul și față de Chișinăul va trebui să fie din punctul de vedere al Bucureștiului, mult mai, uh, mai clară. Vreau să spun foarte uh, cât se poate de evident, cât se poate de clar, vreau să spun faptul că exprim un punct de vedere personal pentru că la partidele care au ajuns la putere astăzi, nu am văzut Prun un capitol de politică externă. Bănuiesc că cei care privesc și care îi salut cu tot respectul, cei care privesc la emisiunea dumneavoastră, um, sunt oameni care înțeleg foarte bine că scandalurile interne între diverse așa zise personalități din România uh, sunt foarte jos față de mizele în care se află România și față de care România va trebui să aibă opoziționare în perioada următoare. Eu nu mă refer la autorități, nu știu ce au de gând, nu știu ce au făcut neapărat, sau mă rog, ce știu, prefer să nu discut. Deci, din acest punct de vedere, România va trebui să fie foarte clar, să înțeleagă foarte clar în ce măsură Republica Moldova va mai fi un stat care se va alătura valorilor și standardelor europene sau nu. Pentru că, și din punct de vedere uh, securitar, dar și din punct de vedere al relațiilor directe, economice, bilaterale, această, ace răspunsul la această întrebare va trebui să determine un sens sau un, altul, un alt sens al politicii externe. Uh, sigur că uh, România nu, nu trebuie și nu poate ceda la uh, presiuni retorice. Pe de altă parte, eu cred că este momentul ca România să nu se simtă din nicio perspectivă o statică, unor um, aspecte sentimental-emoționale. În politica externă se discută, se discută cinic și se discută rece. Deci, ca să fiu mai clar, Chișinăul, dacă abandonează calea europeană, indiferent pe ce argumentație și indiferent pe ce motiv, trebuie să știe exact Chișinău însemnând nu autoritățile, însă nu cetățenii trebuie să știe exact ce au de pierdut. Nu trebuie mințiți nici din perspectiva Bucureștiului. Republica Moldova trebuie să știe foarte clar unde o plasează cei pe care i-au ales. Deci, dacă rămânem în, în faza eufemismelor, eu cred că toată lumea are de pierdut, inclusiv Republica Moldova. În al doilea rând. La București, Autorizația trebuie să fie extrem de atente, atente însemnând să aibă o strategie și viziune, în sensul ăsta. Extrem de atente la dezvoltările care pot fi folosite de Federația Rusă. Federația Rusă în România nu are o minoritate pe care să o protejeze. Federația Rusă în România nu are elemente cheie economice pe care să le maximizeze la un moment dat. Dar se poate inventa un casus belli, cum se spune, și iată că se lucrează, din acest punct de vedere, pentru a genera o reacție disproporționată. Observați un lucru interesant. Igor Dodon spune în interviu de ce nu vine Federația Rusă să ne apere de români. Dacă credeți că e doar un artificiu retoric, eu cred că ne înșelăm. Deci, din această perspectivă, Repet, nu știu care va fi politica Bucureștiului. S-ar putea ca politica Bucureștiului să fie o politică de a unui buffer zone. Adică România, Moldova, Bulgaria să, să se afle într-o zonă, chiar dacă fac parte din uh, alianțe diferite sau, mă rog, din orientări strategice diferite, să se afle într-o zonă tampon. S-ar putea ca guvernul de la București să dorească acest lucru. Nu știu. Dar dacă nu doresc acest lucru, repet, trebuie să fie cât se poate de categorici, pentru că și cu frații tăi și cu oamenii apropiați, ești la un moment dat tranșant, pentru a-i obișnui cu ideea că orice, inclusiv în relațiile internaționale, are un decont. Orice are un decont. Deci de -aici, lucrurile trebuie tratate respectând ideea spațiului identitar comun, dar înțelegând foarte bine etapa în care ne aflăm. Asta este părerea mea de altfel avem pe această temă, ca să-l completez pe Cristiacunescu, avem pe această temă un, an, un interviu anterior, dat televiziunii române, în care Igor Dodon vine și începe sublinierile în legătură cu o anumită minoritate moldovenească din România. Despre care spune acolo, evident că contrapartea sa, cel care lua interviul, era complet nepregătit, car ar fi arestați sau că ar fi oricum într-o situație delicată. A fost, dacă vă la aminte, la un moment dat și au mai existat încă vreo doi, trei rătăciți care au vrut să facă minorii să înregistreze minoritatea moldovenească în România. Iată, nu la recensământ. Într-o zonă politică cu susținere Voronin. Chiar la vremea respectivă, cred că era 2007-2008, e Bine, aici trebuie să fim foarte atenți că deja ne-au fost anunțate cărțile de jucat în da.